En el seno de los movimientos y colectivos antisistema y horizontales se percibían dos necesidades que fueron la semilla de toda esta historia. Por un lado estaba la necesidad que tenían los colectivos políticos de la izquierda radical, autónomos, libertarios, y izquierda, izquierdas extraparlamentaria, de mover los materiales que editaban, generalmente con la intención de difusión política, aunque también como forma de autofinanciarse, que además fueron creciendo en cantidad conforme crecía la actividad política de éstos. A menudo la propia distribución de estos materiales consumía más tiempo y esfuerzos que el propio fin del último colectivo. Vemos pues que el inicio de la distribución alternativa se debe fundamentalmente a inquietudes políticas transformadoras. Por un lado, una red de distribución útil en la práctica para los diversos colectivos antisistema, es decir, apoyo mutuo. Y por otro, la, una necesidad de aplicar la, la autogestión a la parte cultural de nuestras vidas. Un concepto más o menos claro de lo que era nuestro y sólo a nosotros nos correspondía gestionar, con la satisfacción añadida de hacerlo al margen de empresas que no sólo no queríamos, sino que además ya no necesitábamos. Todo en dos palabras, apoyo mutuo y autogestión. Se dio un paso adelante al llevar el cuestionamiento teórico del sistema a través de las actividades contraculturales, a la práctica de la autogestión, al rechazo frontal de la mercantilización de la cultura e ideas y la creación de, un, de una alternativa de distribución, que con el tiempo abarcó desde la edición de materiales hasta los puntos de venta en catálogos y en locales abiertos al público. Además, dado que era claro, tanto dentro como fuera de las distris, que se formaba parte de un movimiento más amplio de confrontación con el Estado. Las distribuidoras disponían a menudo de espacios de otros colectivos en los que organizar conciertos, charlas, presentaciones de libros, etcétera La alternativa ya no era solo de distribución, sino que permitía autogestionar casi todas las áreas de nuestra contracultura. Hagamos de la distribución alternativa una amenaza y dejemos de jugar a los sellitos. Una red coordinada, estable, con capacidad de apoyo, que sirva para difundir los materiales políticos de los colectivos y a su vez permita hacer del hazlo tú mismo, do it yourself, una opción real y concienciada. Si no llegamos a, a destruir el, el mercado liberal, construyamos nuestra propia alternativa. En caso contrario, creemos que se hará necesario reconocer que somos un conjunto de sellos más o menos afines que disfrutan mucho con su, por otra parte cada vez más débil, escena musical i politika. Gaurkoan, DDT diste alternatiboa. Hemen azten da, galbaia. Eta galbaia saio netan, e, distribuidora libren eta eta DDTaren inguruko e, sakontasun bat emoteko, amentsedekogu geugez Txapu, DDTkoa, Arrastion Txapu arrasten, bai. Eta, ba, bueno, asiga itesen apurbet e, kontekstu historikoa edo egiten Laroikoa markadan eta amaieran eta Laroitamarreko asieran utxune bat egoan e, Bion, Euskal Herriko mugiendu sozialetan. E, ze utxun egure zauen bete distribu da alternatibat ddt Bilbokoak? Ba, bueno, DDT bauri, esan bezala, haurten, ba, e, bueno, urren urtean hogeitan marurten godoguz, bauri, laro gehi pikuko, eta pikukoak, bueno, apur bat izan zan, mm, batez ezberi izan zan Bilboko gaztetxean laro geta zei horretan, bueno, ni hori nio gaztean intzan, baina, bueno, beste gente batego ikusi bat utsune apurua batan momentu bat e okukazio aurrera asko egon zila, gentea fanzina askoa taltzen zituzten, maketak eta apur bat, bat izenzan nuanda da. Jente baten artean ba, ikusi bien nolako behar ian bat Bilbo batez be bilu mailan eta bai Bizkai mailan, baina batez be Bilbo mailan, Eta olako zerbait, ba, material guzti horrekin, eh? zerbait zerriagoa Eta ez bako txar niko ez cede batzu ditu bestak ez dakiz Eta zerbait zerriagoa eta zerbait zerriagoa ba, Eta zerbait, bai kolektibo ezberdinen materiala eta talde politikoak eta kolektibo ezberdinen materiala ba, mugitxea eta zerbait konzentrazioa esin saltapurbat hortik da mm -hmm. bizela, sino zerbait erakullejo bat izatea, ba purbat da ba, kolektibo materiala, es. Mm -hmm. eh kolektibo antiautoritarioak eta bai musika bater badet izan da punk hardcore senakoa, baina bueno, beti izan da, ba, musika zerbait material da antiautoritaria, es. Mm -hmm. beti izan da zerbait ba, autoritarismoan alkado gauza ez berdinak, eh, gero ideologikoki zenalde gauza bat, beti izan du ez bueno, es ideologia narkes sí más gente autónomo anarquista va ba, gente haskoan tal dantimilitarista milititakoa akitzat eh, okupazio ezberdinetan, irrati libreak labur bat izan san juntatu zago miluko gaztetxe eta ber juntatu sinan gente txo bat bueno hortik egin zuten DDT da 30 urte dira ta hor egonda ba trajecto so da eta gente ezberdina pasatu da bai 30 urteetan gente asko orain dela gitira arte ia sidatik egondaio bai ba bueno gatazkaren den gatazka hor dia jente jente bat ja utzi zuen eta hor ba bai egonda la berri bat este jarraitzen du bere filosofiarekin eta lan baina bueno opurua jentea aldatu da eta bueno horrela pun gara opurua horretan aurrera joan den evoluzio horretan bapuru bat geratu gara BDT beti izan dalen likinekin oso batera duen proiektu bat, gero gatazkarekin y luego en cuanto a esas dudan, te dije, vamos al distribuya, New York uEM, lo que conversa es mientras tanto, Y usted dice, eso es algo ideológico, y yo que dice que lo tengo de nuevo, si fuera de Hab convertirse con los estudiantes UCK me80, ¿ sutiendes que uno supera bien para los estudiantes? ¿qué vale? Baina, bueno, ba, zehazki bat ez behizen zen, hori, hori bilboko gaztetxea eko o, inguruan zebilan jente autonomoa, es, apur bat e, artista autonoa, jente da anarkista autonomoa, es, apur bat hori beti ba, bakotxa etiketaoak ditu, bakotxa <laughs> jaitzen ditu, jartzen ditu dizkete, baina batez behizen da horribilidan jentea. Mm -hmm. Aguntatu zirean behalene, ez aote moduan, bakakitxaten hibilitako jentea, apur bat hilkitu dute eh, antidektari eta holan apur bat aguntatu jente konkretu bat, eta hortik egin zuten dute, lehen goitu ribiden, gero rondan, baina izen da hori agotamara urte baina hori izen zan apur bat, bilboko gaztetxe dago... Bai, inertxia edo... Horri ikusetan zebiltzaten jenteak, kontzertua montatzen ziren, materialpila ere ematen zen, gaztetxean izten zen, ez dakizade pinfan eta ezkenean baina den bat egin behar dugu, dana puntatu eta ikusteko materiala dagoela, material antitoritaria kolektiboen materiala, talde poli... Bueno, politikoak esaten ditugu uh -huh. bueno, apur bat autogestioan sinisten duten taldeak uh -huh. ez ez kultura komerzial baten sino apur bat mezu batzu zabaldu ondo pasa bezu batzu zabaldu eta ko beste kolektibo lagundu eztik. Eh? Uh -huh. eh, Apurbete mondo zuz pintxeladak zutabe eh, eh, ideologikoanak ez deDTanak. Kon konkretuki sezutabe ideologiko goetan oinarrittena edo zer lasinoo klase sortu gure dauz eh, DDT banate beharnaketakD... Eh, Bele, kintxagaz Bueno, nik uste galdera oso... bueno, ez oso gatzadea da txutea ez Ni lehen moduan ba mugimendu autonomoan arkista, baina gono Ezin dugu etiketak tugu eze, gente oso ezberdina da Baina, baina bueno, ba izenda beti, akur bat, gente hori ez Akur bat... Eh... Eze eskarra barchalako gente, ezta egon adibide de te metize gara uh -huh. purba, bañea eze zer gaiti Gure te zan eze estakagu filosofia ideologiko bat harita, ves? Gure te zan detesta anarquista Gure uh te -huh. detesta, sin más, dugu de, deteda ma de beti esan dugu, kolektibo, materiante, autoritaria batzen duguna guztatzen ditugun gauzak edo argitalatzen ditugun gauzak ez dira danak gure ideologia berdinekoa gure otesan uh -huh. apuro bat irakurtzen ditugu, ikusten dugu eta izan ezkero roi antia autoritarioa, autogestioa esin dutenak argitalatzen ditugu, gure otesan zerbait uh -huh. ikusten badugu dela oso gure kontradoan doan zerroi, baina gure eta eta edut dugu ez da netik apur bat, estala Ezin esan, izango sala bete da eh narkista bat ke igual mm -hmm. bai gogo da gentea narkista kontzientza den da, baina beste batzuk es. Mm -hmm. Beti izan da ba maltergante autoritarioa, kolektibo autoritarioari gauzak mm -hmm. eh ipustak, eh, saturua rollo politiko da iraltsaildean daukan hori, ba hori bil gara bilitzen, urtean eh mm -hmm. eh e... ideologia konkretu bat. Ezin da igual gentea guri baien kasiatu ideologia konkretu baten, eh? baina adibidez gurea da banat, manaketa egitea, eh? Manaketa anticomerciala, bueno, bai oso alternativo anticomercial beti segunda de debatea, baina bueno, gu beti izan deguna da, ba mas elegante autoritaria argitaratuta mugitzen ditugu, dugun uhum. eh, no, er, kolektiboa gallea, vamos, sin garena etiquetatura, bai izan igual gentea autonoma anarquista ngertuagoa, baina sin garena etiquetatu, ez garena etiqueta, Bai, tupa aldizkarian irakurri daiteke moduen, deko zue artikolo txubez non esanleiken inkluso e, e, moneda edo txampona gure dozuela, dozuela erradikau zuen erlaziñoetatik edo e, Osea, distribuziñoera ez dala, dala interkamio ekibalentea edo ez dala kapitalismoak e, izten dugun hori interkamio ekibalente hori Se, se... Zer razinon modu gure dozu eraiki zeugok? Bueno, hori ba, bueno, beti izan da ez, burrat ba, kapitalismotik, komertxial mundutik atu duan gauza bat, ez? gu kolektiboan bat gara, bueno, hori adibidez ez da liberatua zeuden, hori adibidez tago liberatu libez, hori testa dala proie, proiektu bat da ba, beti izinestu dala autogestioan, eta proiektua aurrera, aurrera mateko, inozi e, ez da egon interes ekonomikorik, Baiz, bon, beti tristeki dirua behar eskoa da sistema honetan, baina gure horretan sartuta gaude Baina beti saiatu gala gauza diferente egiten, ezak burba bai ataletan ditugun gauzaak zer presetan jarri hori asko mm -hmm. horregatik egon, oin igual da lehengo esala baina helen asko markatzea esan, ez hor dain du Eta baina horiago ez, beti izan da burba beti zailatu gara, proiektua mantendu Mantentzeko eta distribuzioa ba margen bachukichi beste eh, distribuzioa bachukin intercambia egiten dugu asko asko uh -huh. elkartruka eh, eh, beti gonda aurte banatzeile egitxiago dago, ez mm -hmm. Dizio, dira alternatiba edo deitzenak gero eta egitxiago daudia estatu maia, makutxa batzu profesionaletutu dira gehiago, bestu atxuk ez yeah. eta kurbatorio, baina beti zen da, beti zaiatu garen da interkambia elkartrukea egiten asko, hola mm -hmm. dirua, bueno, naiz eta gero ditugu saltzen duguna, dirutan saltzen den baina baina beste beti saiatu gara presioa zaintzen asko hori orain mm -hmm. bebai egiten dugu, eh? mm -hmm. Beti esan dugu, ba, kultura dira gara bizit horretatik mm -hmm. eta beti zen gara, ikusten dugu kultura La, egon behar dela jentearen eskura mm -hmm. eta gu roiok politikoa eta gauzak jentak irakurtza nahi badugu ezin duguz presioak mm -hmm. presio oso handia jarri ba, ba, beti saiatu ba. gara ba, margen txobatzen duk hori, beti presio nahiko merketxoak eta beti hori beti zailatu gara ba, ekonomia atletikanez izaten eta bueno, horreti uh -huh. gara distributora, bueno da batean alternatiboan teko martxiala asko aldatu dira gauzak, baina mm -hmm. beti izan da ere du bat, bizi garen dizartu dirua dago, baina gu beti izan dut apur bat, maiz eta gu bai, bai, bai, bai, beti gabeiz, alki error <laughs> ba, den du behar da, lokalaren abestea, dena da, tristeki, dena da, maztua, hori mantendu behar da, baina gero gure artean, ba, beti izan dugu, gure interesa, Ez da da, ekonomikoa. Uh -huh. Kortesan, ekonomikoa da uh -huh. kagu interesa da mantenitzea, ekonomia behar du, uh -huh. mantentzeko proiektuak eta hori, baina uh -huh. denio, uh -huh. buk laieno ez da interes ekonomik hori Eta da, gehiaren interesa gauza da, bertan, proiektu aurrera jarraitzea eta gero kolektiboan da musika taldeai arritaratzea, ez ikustea, horlinea uh -huh. ba, ba dauzela puntaldea, liburuak atalatzen dira, musika da Mm -hmm. Eta burbat hori zailatzen gara, vamos, eta diruan ha, beti zailatu gara Erkartrukea egiten dugu da jarraitzen dugu En estaude banatzailea, hainbeste banatzaile lengo moduan aldaketa eta elkartrukea ahiteko mm -hmm. bueno, beti zailatu gara burba dirua Ba, bueno, darro mm -hmm. lakota tristequei, baina hor, bai, hor dagoela, dai, dai. Eta, da hola, talentzia finantsazioa, kolektiboa e finantsazioa badarri. Bai, hori da. Eta go askotan hobet eh dirua sai gustatzen, baina bueno, beti hori da egin duguna, beti egiten dugu hori, hori zerkare, kulturakekin eta gero presioa materiala, ta dugun presioa asko zaintzen dugu Asko bai. mm -hmm. sentitzen dugu ba, egoteko ez izateko sokarua, gentean eskura egoteko de bai, beste mm -hmm. dugu kultura, izan behar dela survive, La que es curiosa, no es tan ¿eh? so, triste que hiciste 2 años en vez de darse a su Oye, oye, oye, oye, esta que hago la corri Al bueno, bueno. todo aquí, te sube que eh, Sarriten, bananuitendos suela, 2 años O sea, 2 años que do... Bueno, Saíndo gure do suen gente eh, Es pensado, 2 años y 2 años Saíndo gure do suen gente ahí, el ahí Dekos suela, fue en man, arren man, hola en go... Oye, hay que saber, hay liburteguita en goza que estábamos va a desarrollar Esto aquí, después de darme a tener egin zenituen bereteko gauzak eta horre egoteko eta hori baina, bai, egia esan tristekik gukua baina opalitu ez du egin zen bez egitezen gero <gurra> bat zen bai, ebaina promozioa egiteko eta hori baina la, egia esan zer anguer da proiektu eta ira hori behar da hori ba, bueno, da presioa ez dira oso karua beste bueno, du <gurra> den edo bez da, da ez berdinak presioak Geienak, bat bate matxu bari izan aldira igual nahiko hori, baina adiku es bukataretakoak baizik eta mm -hmm. beste liket horretako gauza, baina gu beti saiatu gara hori asko zaintzen mm -hmm. bai, ziba, asko zaitzen bai. Bai, eh orain hito politiko bat edo jasan izan e, dugu bueno, e, e, borroka armatuaren edo e, amaillera edo Horrek zer esan, zer ekarri daue Euskal Gizartera, bapur bete, desmobilizazio politikoa eta despolitizazioa edo, ez? zelan sufridu dago dedetek eta edukin politikoak banatzen dauzen e, e, e, e, onen moduko e, e, organizazio batek, zelan sufridu dago hori? Ego, jentean, zelan zera, igertxotxasue gentiai, e, eh hasan dauela ba, bon, ni hori bueno, debate guk estoko auki mez, estoko guncen yeah. gurantea, baina yeah. hau bueno, igual perera personal batera hasan da, ba bueno, ibez mugimendu sozial esbernitan hauena da, da ikusten da bere bai, eh, alkutsua oindala ba, Marurte 8 urte egondan giro berdinabez. Onda mm -hmm. samailen pues, manifa, gente pilla callean se oar i guste sean Pintadak, ikustezan kalean giroa, bila, oin ba, baina, right. bueno, tristeki, edo, bai, nire etxako tristeki, nire tristeki esango dago, baina, baina, bueno, gente aldatu da, baina, bueno, eta, seguei nor, eskerra bertxala bai aldak, kristor aldak eta aindabe bai, right. y... Eta bueno, hori ikusi da, aguk material eta atletik hain nik, nik persoanak ikustu da gauza jarraitzen dira ataratzen uh -huh. Igual lehen gauza gehiago, gauza fanzina, jente ikusten zen duk alean fotokopia, katara, ez dakilea, bun, eh. bun, karteltuak eh. oin egual ez da ikusten hori muguen doa, baina gauza jarraitzen dugu gauza ataratzen uh -huh. Gauza zain, ez da lehen gobezala Se claro, causa primero y estoy da mugitze besala. Claro, gutesanen ondo, claro. gubi adidez orain asko aldatu dira CDEA mugitzeko. Uh -huh. Ba dituen e, bisebakotza san lehengoa san milla. Yeah. Eske CDEA atareta igual CDEA norbait etortzen zaigu CDEA ataretako da 300 atareta beguz. Claro, orainke claro. ja igual viniloaking aldatu dira asko bai eta aldatu beharra dago bai. San milla hori ikusten dut. Hauzak bai. aldatzen da esa momentuheme... Vai... Beste saretxe mota bat indako bai, da. Vai, ez da, gian... Egi egin... Beste eragile bat txubeka zeo saretu indako da. Ez lehen... Zarte guan, saretxe hori apurbetaldera hau txita beste saretxe Ba, eskori da, momentoa bisibardira, momentoa datasimo duan Guke haukindendu nahiko, bueno, krisi edo Doetek izan zuen endelazazaz piurtez banai hori gatazka Itxibar zanean, ega proiektua izan zuen Ba, doetek hori gontzame bai, batzaregan yeah. izin nire, baina gontzande bate bat, haber, jarraitze du ez Eta ikuste zame baiak urra beharrezkoa ba, no. bilgo baten baten, e, e, bai unbizkain baina bai, bilgo bat mailan, olako zerbait mantentxeak. Yeah. Eta gu notatu dugu, eh? Notatu dugu parte batetik momentu aldatu dala be bai, gente uh -huh. haia eta lehen adibidea eta gero gu leku saldatu galea eta proiektua aise ta igual de tres este añoso aldatu CDTB izan da de baina beti egon gala likinean ogatazkak ba, notatu da igual de koaldaketa dau bai bai ba, la lena adibez likinean ogatazkak egortzen indasan eh zelanda le, le, le, le el leku bat jente alkart kolektibo ezberdin tako jenta en el cartsan han el carts linea mugitzen hori ba bakoraudi de cartela banaketa hemen ba, noro no, kartelako dela ba, bestak estakide pinpan oño ikusi dugu hor atletik asko aldudala bai claro uh este movimiento social ha bestaude daude, mugimendu sozial batzuk ondo dauzela igual, profesionalizatu edo bestera, batera, erama egiten dituzela gauza baina ikusi dugu kale mugimendua kaldo egin dela aporreparo egin da bazta eta gu, asko notatzen dugu adibidez dendan orain hemen gaitsegimendu eta purbato ingo dugu eran lehen jente asko pasatzen zain alikinean ogat askatik adibidez ez estela pasatzen egin bbetetik jente aldatu da, jentean hau zirritu odin da, humeak egon dira, eta hori bat kotxak ez da gitarra zoi ezberdinak ditu, baina hori baina baina notat dugu targi dago kaleko mobila ez da lengoa bai bai hori hori argi dago ez da nasua eskaletik edo sola eta ikusten da baina mm -hmm. lehendan hasian kartela tabernetan len baratzen gen liburu ta ze de piata ber ta saltsentsi sin ta berne horra politiko eguna kurbat hori baina eskoin ez da goira tabernak ba beste ja aldatu dira gauza ba taberna bera aldatu dire sapuru gentei kasio gasda sera gasa asko kitzin dotxie iguala mouvementuai seiduti mapa galdatu inda apuru bilbokoan hori hala unikusota asko bilbo biloba vieja inguruan dago depe dago ikateneo, dago bai. sake, dago izarbel, dago kulturretzea bai. Olako gauza badaudela bai, bai, bai, Baina, jaldatu bai, bai, bai. da, igual, gero gaude de, de baibakotxa bere proiektua mantentzak inaikoa Zaten bai, kamio bai. gana ganeukan buruan, olako beste iraultza Ez da horren jarraitzen dugu, baina ez talengo Kaleko indarrasko galuin dezta Oso clave hona enmondo zuen, bakotxa bere proiektua mantenitea azbe gaurko guneen Alegin du bizizien gauzela Niko nik uste, lan iguan hori eda jarraitzen dugu Beti izan gara irautzaile hori eta beti hori Baina argi dagoen gube ikusten dugu gure ritma zelakoa diren, gube nuen gauzen Lan iguan gote nire manifagasego papaan, ez dakile pegun puntanean Baina aldatzen doa, lana, familia, bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai eta gu behar aldatu eta gu egia esan, ez dugu asfaldatu Guretzen bai, bueno, bai ritmoa, lehen goa nivela ez, ez da lehen goa moduan argita eta txesilapioa, promozioa claro. egiten gehendun ez da Goin aldatu da egoera militante baten, ez dugu kobratzen, ez da goa liberaturik mm. La kotxadaka berri bizimodua, bere lana edo ez lana, lan prekaria da hori eda, mm -hmm. Zala, azkenen, hori Azkenean ditugu gauza inbeste gauza ataretzen nirengo moduan ez da Zeran organizetan zari eredete? Zer estruktura, barne estruktura deko, zelan organizetan zari, estructura, barne, estructura do, zelan organizetan ba, zari dira, asamblada? Bai, ba, bueno, beti izan gara, beti izan parte puntu handi bat izan da asamblada Baina gire esan azken, zera esango, bi urte hauetan asko, lehen egiten genituen azte-artero asambladak Azte-artero, lau pertsona Bile gara olako media azken txazpi urteko proiektu horetan, aldaketa horretan aldak eta horretan, baina bueno, egonda media bat beti iru lau pertsona apur bat hornaik kotxo, nahe. eta gero kanpoko laguntza bat txuko, eta lehen azamazte arte eta oin egia esan, nahi nahi beti izan eh? dut, egia dut. Oniako gustatzen jakugu geratze yeah, yeah. aguri batzarratelako. espalda yeah. gutzen ditugunean punto pilu eta izan ditugu eh. Hor aberno ze abez batzarro no sinten du. A mi ke sinten i da Karina eta beste agunda. El karcha lau pertsona gauzela kolektiboa asko goztatzen ja. Yeah, ja. Ba, egiten dugunak dizala zen duguna ba proiektu amaitzen du da daukagunean gauza naiko txoia esan ere, zente ja eh. yeah. ba, bar dugu bai edo bai. Ja. Yeah. Ze bestela arkitala perna asko ba, hori punpun zelako kontatzen dugunak zela, egiten dugun, ba astenean yeah. egin bar dakabu baina edia san Oin jala pare bat urter arte biligarazte hartu egiten eta oin jasan mm -hmm. asko kostatzen zaigu batxea eta lau, gara lau pertsona nahi kotxo, gure ertzen garen la hemen eta hori eta hori ditugu beste kanpoko laguntza eta gero turnoa gitu zu, zabaldu teko ba, eta hori e, gure hitz egiten hori da, hitz egiten irekitzen dugu den da astilentik ostilarera bostetatiz ba. ortsit erritara eta egiten dugu turnoka mazomenos mm -hmm. ba hori zer esan dugu txuten ardeen lau pertsona horregaude bakotxe ba. egiten dugu egun bat ba. eh? eta gero geratzen da beste hori bostbarren eguntzo hori ostila izaten dela eta egiten garen beste gente batek egiten askotan ba. egin beharra dakagu baina baina baina baina probabe bai direke txakalko burbat kolektiboa gehia botas izateko laurok hori beste jente bat hiber laguntzak eskatzen dut zagu da hori dugu da hori ba lau gara nahiko gabizenak bakoitzak turno bat hartzen dugu da beroba balikoa gikuszen dugu ber beste lagun batzuk egiten doskun eta alan dugu beti gurete janden mm -hmm. dugu hasi e, ginan hasira baten hasi ginan arte egun bat astean gero bi yeah. eta gero jungalak proba formateko sido adun da egun ero zabaltzen Bueno, ritmo ona, eh. Bai, seguro que izan bai ikusten da gain barresena da le daude egun asko, estala gau, bueno, ni gaur dendan, bueno, gaur dendan gaude daia, gaur salmenta da disto tengo. Os banyamo, eta aprovechatan do su paquete egiteko, eta begiratu proposamena eta ordenatu apurra beti daude gauza egiteko, eh? estala, mm. baina organizaola inden gara, egia esan tristeki es que estuve coincidiendo bastante, vale, dano que va a bici modo de estáquito, ni no, la mira, está preferencia bici modo aldatu dala o lo que sea, vaya mm -hmm. baña asko kostateako elkartzea da. Mm Horrela -hmm. justo pasastean egin genduen batzar bat, baina igual egonga e, mm -hmm. da claro. e, ia ja, e, eta isailebi batzar batein bareik. Claro, orain da, orain sentzen dira reguladurangoko asoka hori herri denda gau direkia hemen ez dakite, fun pun Basquean justo San Gonzalo. Bai. Gainan batzar bat eta bai asko vai, vai, forratzeko, genio proposamena beste taldeak dit nahi dot hori liburu bat, ez ere ba Eta hola, apurak gabiz Ah, bueno, vale. A bueno, moito acá la tudia Gabieta. Saiatzen gara egiten aldoguna, baina da apurata ia mm. san lan askoda, utzera mm -hmm. bueno lan. A gausako dao suiteko. Bai, vale. ze gausa altercambio pa gori kontuak eda man prozesioa vale. egin gausabarri eta. Bai, es ba, es bada ez da oso zaila eramatea eta gausak uh -huh. asko aldatu dira, baldeen banak hori proiektuak asko aldatu dira gu jarraitzen dugu, era kolektibo batean uh -huh. Ego daude distribuidora batzuk jarraitzen dut bera edala 50-50 ezetan berri Ez Erre, ba, da autoenplegua eh, eta militantzia, ez? Horize galtu gure nontzun e, e, Hemen e, Tupa e, aldizkarian e, ikusten genun duen dikotomia batek gure sendutela bere edo, ez? Eh, bat, alde bat dira, seio underground, edo seio majuek edo emoten eh. biennak Eta versus eh, distribuzioa alternatiboa, zein da apure diferentzi edo? Hala ne apur bat esan da, lehen beti ez dengenean unerko Lehen argi egosan zein txuzian distribuzioa alternatibak eta hori be bai Eta gero zentxuz ausde den apure bat beste erabatera Lehen esan dut txutena de, batera, bai, bai gente lan, langilea dauz Eta soldatak atela behar dira, ez takiz bai, bai. eaz, beste nivel batera juntza eta bai politikoki ez, guadibidez, bade, de tekinos, ez eta gauk, irakindau beste formatu ezberdin batzu, liberatuak egon dira, ez dakilez, baina beti egon da hor diferentzia, batez gu beti izan gara, bale, nesan gau gugara Kolektiba, gara, ez gara, gara enpresa bat oiz, er. ja. Eta nik ustoto horretu nautatzen dela asko eh? ja. Eta gero daude batxodistrura alternatiba diazenak Baina haure kobratu egiten dutera lan bezala bat bai. Ekotxa bueno, bere formatea ikusi du, Ekotxak hori baina gu adibidez, beti hakin dugu, karu, Baina atzale alternatiba galerak, Ongerotak itxio daude bedo, eh? ja. Ja. Gauzak asko aldatu dira be, bai, ja. e, Lene distrura, Ondo funtxanatzen zuten hori, e, estatu, estatu Maian uh -huh. Bago asko enten dugu lan Barxelunako lokaleki, Madriako Potenzial uh -huh. Ego biedoko kanbalatxe, daude olako jente batzukri jarraitzen dutela, baina gauzak asko aldatu die. Uh -huh. Talen eguesan kolektibo txiki askoe bai, eta garen uh -huh. dita hori baina Ogia, claro, ezin dugu ez dute arditaratzen gauza asko gu guaiekin ezin dugu interkambiatu, mm -hmm. elkar trukatu bezer. Claro, claro. Daude no, gentea, claro, eske asken gauza asko aldatu dira, baina niveles berri da gogo, adibidez argaitu batia, sokalarroia alternativa horti da, torres beti egonda de debate handia, alternativa, alternativa anticomerciala. Sí, anti anticomerciala. Claro, igual bereis bereitas une hortze hortan datza, ezta? Igual anti -e isageran, anticapital, kapitala edo anti edo? Bai, niko horre ikuste dute, eta gero ba, jokatxa dara, bai, gu adib ez jarraitzen dugu filosofia horrekin, eh? baina ni bai, niko horrekin ikuste dute, gero ni le, no, igual lehen nintzen kritikoa haua, ba, ez dakit lehen momentu lehen nintzen duguna, eta bai, momentu azalako, bai, bai, bai, bai o, ez dakit bai. ogoen gauzak igual diferente ikusten dut apur bat, era esberna, baina ni lehen nintzen oso kritiko bai libereatu bai, bai profesionaltzen ziren eh, kolektibu baina bai. Klar, oin ikusten duzu ere, izenezik gure modoko batzu Rauzelako biru buru gogor Holanda, biru gogor hojarraik zenduten la horreta ba, Ikusten duzu bestea, oin funtzionaten duten jentea dela Igual profesional taso salto de la industria bueno profesionaltasuna profesionaltasuna eta autoemplegua es ba bai bai bai asko bai. ba kasilda iruinan dago katakrak ba olako formatuak es ya da formatua autoenplegua, militantzia Autoenplegua ba da, da da mantentitza erriro iribakochan holako zerbait egotea es go dir ba bueno gure sinos ezok baloraturi proiektu ajentari esaten go egin bardu zutu zerbait hola begaia da kasuta autoemplegua egiten dituzu uh -huh. Gure, hori noz, ez dugu itxekin Zagun dino la, lanasalariatuaren, eh, eh, dinogun eh, aro hortatik ez dugu eh, gure pasau ez da? Eta, eh, bueno, ez, eh, bueno, ez gara plantea ez, gure ez dugu itxekin bez, gure ez dugu itxekin bez eh, Gubizapur bat, la, bai egonzala zira, gente bat, ez dugu balibatuak, ez dugu, eskero, sartzen dugu, ez dugu, gure ez dugu plantea ez dugu, gure ez dugu, gure bakete no, esaten inertzia etzekiten duago baina bai goa mm -hmm. ba, aldala porbat inertzia jarraitzen du mm -hmm. gauzak alde ba, teser da ba, gola mm -hmm. aldo gugu aldo gugu oraingoz bai. ba, gaur gauko edo gau ba jarraitzen dugu mantenitzen dugu gauzak inork ezta kobratzen Horrez no, eta... horrezagatie egitan da biseten de eta ez beste gauza bat ez da bai ba, ba nikuste ja custodia... hori egin eskero igual aldatuko beldun proito guztia claro ja bai izena, bai dana, eh? baina bueno, right. dut jarraitzen dugu apur bat, naiz eta gauza ez berdin egin hobeto txartua gure faiuak egin eta baina bai jala mm -hmm. mm -hmm. jarraitzen dugu maz omen filozofia berdinarekin Eta jarraitzen dugu lehen oindala ia oindala aldatuko bueno, ziren gauza baina maz omen filozofia berdinarekin Eta momentua ez da berdinaren larogeia markada lagotazazpian, oin yeah. bez, 3.000 bat sortxian Gauza gazko aldatu dira, claro. baina bueno, gauza maz omenot dut jarraitzen dugu maz omenos Formatu berdina hasierakoa, bai, ideiak, gauzak igual diferente egiten ditugu Estak iziak, jentek iziak gabe, ez gaude, ez da pertsona claro. manatemen egunero dagoela Azkotan igual bat emak bai, baina lapur e, bat ez da gauzak igual nire nire diberna bat astean, edo bi uh -huh. Claro, ez duzuke sin dugu jarraitu claro. kate bardiña behar claro. gauzana, baina, claro. Claro. baina bueno, gauzak aldatu dira dugu filosofial dute jarraitzen dugu mm -hmm. antxelako, gurete esan desonerako, txarrerako olan mm -hmm. ikusten dugu, momentua holan dago sal no nos plataba la baina estakago egia izan estakago ez gogorikan eska pasaderarik ez es, estakinaiko gendun ja yeah. holako pasu bat egitera ordoen beraz eh proiektu hau gure dauzuen moduen eh bueno Sanori bai ez ez dogu plantealdiño es, zorra negondira comentario hantara joainbarko ez dute sue bai katakrabes alako zerba eta Amaitu dogu hemen eta bu gure helburua da jarraitzea bete bere filosofiarekin eta asko da mantentzea. Jo uh -huh. esangu gabe nik, bueno, nire iritzi pertsonali ni bete esaten badzakertamen bai da un gauso un poco en su existencia jarraxea, bere eh, proiektu bat, eh 90 urte hori eta holako, ba Bilbo egotea gainera holako momentu batutan eh, bai mugimendu soziala guztia dauzela apurret. Hoi bakotxa berea, Irolanbe sufri dogule bizi horie eta sufri duten gabe Laño, orden, el colectivo que lako... <risa> viene no claro. claro. claro. bueno, uh -huh. a Aukinda bai, 30 urtetako kolektiboei kalantzibiz. Horik da, oso arrazo arra de bai, oinda los jendea, oin egotea bai kolektibo berdin, oso arrazo da bai, da latxa, baina bueno, dugu, mas o menos 80 berdin, erakin dugu askagaiago, gitsiago, gauza que es baina mas o menos jarraitzen dugu berdin. Vale. egongo da aldaketa askori. Vale. batzuk emondo zu estatu mailean zela eh, negoan eh beste distro batzuk edo beste distribuidora libre batzuk edo, ez? Eh? Zer zelandau mapa hori ezatu eh, es, mailan. Ba, oniakian izan asko jaitsi dala, gurutzean ba ez bana hori 2004an egin ziren azkenengo balden estatu mailanek ja zeian eh, distribuior alternativaen, bueno, topo paketak. Bai. 2004 izan salatura punta parte horrek ikusi izanapur bat, e, ba bueno, urgente baina gero ikusi izan urtikan honea. 14, ja. 15 urtetikan asko jaitsi da. Ja jaitxe da, desagertu dira, bono, pilla, bai, desagertu dira asko mm -hmm. Lehen eguan, lehen gu nugu gitzelin bizu da intergea egiten genuen dizura asko ekin buka, bai hali, ba, Estatu Mai osoan mm Haini, -hmm. enkagoenia estakagu... Daube boss ei estatu mai ditugu Barcelona lokal eta bueno, gero urten dira argitapen barria, descontrol, da eh. berdinak urten dira Barcelona aldeko txo, Madriden aldeko kolektibo ez berdin aldeko txo, baina guk jarraitzen dugu aldiz, ba potencial jarkoreekin lanean, mm -hmm. eta ba mas o menos da epoka barriñako 80, Rodriguez egin zuten 80 or galde, eh? Lori da, mas o menos horri jarraitzen dugu harremanuna egiten da hori, mm -hmm. baina jaizt dugu estatu mugitzen ez dira mugitzen gauza lehen bezala. Yeah. Ja, eta hori. Baina balda aretzeri edo o sea, Edo diñogonen. Po paquetarik es, edo. Esñoñagonda es, esta, esta egon, estañoñagonda intentona bat estatu mailan distribuela baina gehi zure libreriakin. Ora libreria autocritika, uh -huh. libreria, hala mundu ezanduta da eta. Baina ez bueno, hau hori, Egon da intentona bat, baina egiteko inurrian, baina ez lortu. Ez bai, bai, da lortu, ba bai, claro, izan da proposta gente bat. Gero jenteazta adoz egon, bat egon da hor, fetxak, oso gertu da duzela, pun hori bye, bye. Eta eskenea ez e, zailatu dira, saiatu eh? da egiten, duar ibezdeten moduan egia esanun gauden momentu baten ez dakagulat kapazia dira eskoi mm -hmm. Gurri orain beba izaten digute azoka batzutara juteko, gombiatzen digute kontsertuetara mm -hmm. ba, Gaztegurren dagoen, Santanderren dagoen, la Ferial Libran Arkistara, gaitu gaituzten Baia, honen beria izango gaude aurren gauzela benda mantendiru eta gure inguruan dauden gauzak herri ba, renda, dokoa zoka eh zerente mota. Baia, 11 gauza saiatzen gara talan daguzko hostata jaku asko, ekotare se... ezin gara komprometitzen astebarrien arte. Ze claro. asko gaudea, ba, bueno, batzokaita bestea da talan bat eh tekniko argi, bai lotuin gauza. Estea montajetan egiten dugunak ez dibaletan eta aski Azken haigun bi hiru artezin dugu konzular yeah. norbait doiala Claro, claro Gauza el momento batean apur bat egurri atleti kanza ez, ez dugu la azko, mm -hmm. ekarela azko monguitzen. Gero gai, gero hornea didea egiten dugu intercambia Ko ingoaztean bera bidalitugu pakete bat, da madridia trafikantes de sueño mm -hmm. eh, Asturias era kanbalatxera eta jarraitzen dugu mm -hmm. da Lagola sare baina ya bai Ya el cartrukak ez, barrienak, cantidad de metes claro. en el liburu, la Valencia 90 no liburu, ba ta berrena taratzen zen gauza bakoitza susenean bidaltzen zenue. argitaratu da estakin no, bataka, hoy en cambio ya ja, gente estos ha juabanili, yeah. len 40 hartzen gendu, zen 80 igual altzen badugu V bai, eh, lau liburu. Yeah. Galau sakasko ala tudia sarea badago, estirailardun aldeak egiten, sarea mantentzen da ba gurutzen badai hori, alkartrukekin, depositorekin, utzan sentdugu, baina badago, eh, gurut esan pues, nena jarkingo gukadi bez egiten dugu lan, haso menos 7, 8, 10, 10 ziburarekin, batzuk dira libreria besta, egiten dugu baina Dai. O la cosa bueno, nada en Jaquín gozadí, bueno, apurba Noria más... Ma... Y ahora sí, mantendrían suela, pero ya está en la Sadeche-Servat, Madrid, bye. en el Paíserra... Vale. El local daude batzuk que a... jarréitzen duela la línea, ¿no? Uh -huh. de... Pero, ¿bada eh, eh, que su Arrita al Pení quedó víctera? Oina Arrita aratuko do, do su en Arrita al Pení, espalde... ¿no? Oina Espaldi, restogu... bueno esta Bueno, Espaldi, estuvo gauzas es corregatadas, es que no igual apurba toda la Noria, Potente y ¿sí la... se ¿sí anda la mierda de Vizcaya La ¿eh? Auri liburuarekin bai asko mugitu da. Bai, gure e, Irolako kide hori bai, baten, kide baten e, e, bai liburu hori eh, bai. orin mugitu dugu izan da liburu bat, tratatu du naiko zure liburu holan ba, Garjatentinako idalde batekin dakago harreman norma hori, eta ditugu bere liburu bi. Be mm -hmm. bai ba, alan e, ba, amor, la right. e, exilio eta holako gaia korratzen dituena. Uh -huh. Baina agia esan, oin espaldian ez dugu zer hori atara hatu, proposamen batzuk listaraz bai mm -hmm. musika aldetik eta bai liburu aldeiteka, baina, honi bueno, nio ez daude hor... hori, bueno, gina, mm -hmm. eh, seguramente urlaizte urten goda vomitare kolezio horretako azken zenbakia ade bai vale. dakagu vale. bi liburu... bi liburu biztan... 5-10, ez liburu? Hori nio ezkezin dugu ezan, vale. urten ez vale. eta promoziak hau zaga ditu da ze, ez dakik guna surtengo diren vale. ba, dakagu baume intxako joku ze, ze, ze baten liburu bat baune vale. infantil... Gero beste proposamenean batzuk edo dakago bebaidago horrean egiten Izarbeltzei buruzko dokumentutxoa bebaid oh, bai, ba, ba, Izarbeltzei tipazatu diren talde guztiak mm -hmm. David Labela emierda dizkaia egin duena hor dabil Baina, karo, eh, dakaguz gauza batzuk hor eta tarezko dituguna ba, Oenga, bizabe bai abalideak musikaletikan ba, Bai egingo dugu Laia Laster da Jon Mantek Azarmi basauriko talde ekin parte hartu dugu era le ondo dira bailasterba oren marmol un día de furia de Valgrauf tu gauza cosa ba, txiki batzuk hor gauza single la edo zer formatoak izango diren. Mm -hmm. Za gu saiatzen gara beti batezkoa bizkai mailako eta Bilboiruko lan taldea dabizenak saiatzen gara lagutzen, ez? Beti tortzen dira gureengana bebai eta guen bete san dogu naiz eta on jentza asko dabilengo modua, lengo taldea, lengo taldeak erreditatzen estanier. Ba, gu, beti en el guzbetzi saiatzen hori e, egingo dugu be bai, aurrengo urtea 20 garren urta horrek nada izango dugolako sorpresa. Sorpresa ke ongo hori. Sorpresa dies. bai, o tasabate ehongo da ba, gabis hola, bat, sorpresatxo bate egongo da, e, beti saiatzen gara oingo oin dabiltzan taldea ibultzabe mote. E, e, e, bai, Arne Barrisek gero apurbet urten bai, egingo bizitza bai, bai. da por la tola, neba bai inkurrida jente asko David Amovic, eta kezer lagun da, bueno, ba, da tola begira be bai egingo dugolako Laro eta Piku, Laro eta marka da, talde baten bintu dugu. ediko dugu Guremurteno goita urte egingo dugunez eta blan Baina, bueno, soiatzen ganea da, hori hori hundia e, ba, ez furiakien gabiz hitxegiten JMAs hitxegin dugu 341 Berrizko Jarkoreta bat mm -hmm. txokin bera egiten gabiz Eta apur bat egiten guna da asko da koedizioak vale. Oina asko partartzen duguna da koedizioakin ba, Beste uh -huh. taldeekin edo bidarlarekin edo eta beste be editorial bat edo distruarekin ba, irun artean edo uh -huh. zaidatzen gara holan gauza egiten egiten ja. uh -huh. Baldean gabe, baldean izaten ezan sigilu asko da batxo jarraitzen dute Klaro, e, Gauza hon jazta talengo moduan. Eta ja. esan e, behar, lehen saltzen ezan eta esaten behar lehen esan dut zutena. Lehen guztetan kopia tabetzen dagoen guztetzen ja. on duz behar bai Uy, da yeah. Es decir, si Torxen se ha ido, no hay CD, no hay nada, pero... CD, hay que buscar caja, que caja, right, caja, right, right. ya está, y vinilo, y aquí tenemos una puesta de vinilo. Claro, soporte soporte, a, soporte Oribe, or, ¿hostera? Bebe, torrinde. Vale, vale, vale. Llegué a la diversidad CD, pero no hay CD en formato de ba, internet, right. de, claro. de la web, de la web, de la web. soporte Oribe ya está en David. en David, totalmente. Casete a Jauzís, CD a Sartusan, y en cambio, en David, CD a Jauzten, barri lo casete a Vuelta, y vinilo eta gaur benila ora gukoin norbera dator zigu esaten dugu claro gero ikusi berda tal maketatsa bada ba maketa viniloan ba hor ikusi berda es dauzelako talda baina claro ezke zeiak es dira mugitzen es dira mugitzen esei esei dugu eske kostatze saigu liburuak eta viniloak zerbait asko jaitsi da baina eske zeiak ja ja ja Eze, eta ja mai guten txapu apur bete eh, gentiek eh, jakin daien zehon argital, pelkan, argital buruz edo zehon barreri buruz jakiteko nora jo desakio ba, ba, bueno, aguldukago denda lehen esan dut moduan denda astelenetiko ostiraleda Sabali Carratzaldez Eta, gero, dakagu edo... Nonde kozue den da? denda da, ba, hemen, e, Marzana, Muele Marzana Bostean, bai. Dala Herriberako beste aldea, Mercadela Herriberako bai. beste rekartxean. Bai. Asi, horretan dakagu lokal bat, e, ja hemen zazpi urte ara matxagu lokal honetan. Zabaltzen dugu larra txaldez, gazteleti eta gero dakagu edo realde baten nahi kondo funtsiona txaldean, begirat, normalean ez egiten ditugu heltzen elitzen hasa eskigun gau zabarriak, bairu laukopia baino gehiago denan, ez egiten ditugu mm -hmm. ba, Oste gunean, oste gunean itxalitzea bat dakagu liburu baten orkespena, eta itxalitzea bat dakagu salud mentali buruzkoa ba, ez egiten dugu, eta mm -hmm. edo realdean, eta periduak egiteko ebari, egiten ditugu Igual loin egeitxida holan den da data Igual esta inbesta inbesta jente tortxe Baina, bueno, pedido ape asko asko Baina egiten mm -hmm. ditugu internet eta esta estatun bat Eta, ze huegune, no? Nongo huegune antopabloek zinti, eh? U, eh? edete banaketak, zartu? Eh, ba, edete banaketak holan, eh? Baina, edete banaketak.com Horda eta hor urtetan da, dakagun gauza guztia, ze gauza berriara eta da dan, hor da hau guztia, distribueroan txako, libre liburu denda dendabatzuntzako dakagus hori, zer banatzen dugungu Eman aldo, hundak gero zer da kagun saltxeko be bai, uh -huh. zer diferentea da be bai, ez da kagun gauza batzuk de distribuzioan eta beste batzu salmentan uh -huh. Eta distribuzioan guk banatzen ditugun gauzak eta gero salmentan izan alditugu ba, beste editorial batzukin egindako interraldak eta interkambioak uh -huh. eta guzti horiek Eta gero hori ba, oina bidez, azte mena estudiantik hori, gero abendua, oin de alastera abendua lan Ba, azte bete hitxiko dugu segurazki lehenengo aztea, bueno, seguraski barik hitxiko dugu Se egongo gara durango ko mm. bueno, desagertu da, bueno, lango kaso alternatibuan. desagertu da, mm, ja -hmm. hige se gu bakark egon lagun batzuk bizitako lokal baten, holanderete batean moduan bakarrik, mm -hmm. aurten egongo gara zeniteko lokalean, mm -hmm. orgabiltza oraindikaber se formatu eman, gu egongo gara de te, igual sartuko lidaba so alternatiboan ibiltako mm -hmm. Veste editorial batxukorga biso apurbatu Orendi formatua, agude fijo Se ya, ya se se Ta, bueno, a Zenetekoba itxe sanzibuten Da bueno, ha hecho agon guiñar A egiten, da igual, y, manga diogo La coba colectivo en Asoca, orendi Orendi, segura hasta aquí Ondi, o formatu era a que iba a dique Dehete gu fijo agongo gara Baina agongo sarien ladrungo que a Asoca alternativo bate, egiteko Vai, olida, olida, vai Gu beti agon gala, urtetan Sehar de agon gara Tempora batxuk barrua neato angiña Baina Asoca alternativo a jaios enetik algun parte hartzen, baina mm -hmm. errege jaokin gutxe argi, baina bete hartu dugu parte eta ja izan ja zo kalternatiboa higas esan egin puetxe begora baten eu bai. era zo kalternatiboa izan bai, bai. egin, ba oso garrantzitsuak ikusten gendu me bai egotea ba, de, edo beste beste ba, azoka angi hori bidasaretasakontual hori on zausa pia daude kontentesante asko baina da gure jentza hori da eros saldu eros ez saldu ez dago beste beste harrema motarik ez da bai granden Za, bueno, egon gala ja olitxokoas dutenez, zelan egin eta beste egunean ba itxeginen zeniteko eta hasenguten aurregaitik protesta dausela aiteko lokalak, eta bueno, han uh -huh. uh -huh. bueno, bat. Eh, non egongo dala, zeneteko... non da ala ezeneteko? Non da dut? Da lakat e no? goitza da lakatia fijoa da la Comentukalea. Comentukalea. Bai, da aldesarrean Comentukalean eta gero ba bueno, adibidez, abenduan ere bai egongo gala segurazki biharda senta bat xarra bai herri dendan, herri dendan. Sí, sí, herri dendan hori horre ba, hor egongo gara uh -huh. eta bueno apur bat hor edia sola hemendik no? aurrera ditugun apur bat hori ta gero urrengo urtera begira ba oraindik edia izan ez 두고 tratatu gaia 50 urte egiten ditugu uh -huh. bai izan itegua len esanduan horlako ba 90a ba, markadako vinilo hor bat ateratzeko dugun ka baina zedean an atala esan gausa bat uh -huh. guk viniloan ateratzeko dugu hori Eta hor gabiltza zer egingo dugu mm. bai? e, Hor horren... beraz, eh, gombitea eta sorpresa urrengo urterako Baiz, bai, bueno, sorprezaz, <coughs> gure etxame bai, orain ez dakiko Or formatoria talako bai Baina, guen goti sorpresa ege urte betetxe bai, bai, da, urte urren erako bai. Oitama orterna, gauza batzuk egingo ditugu oraindik egia zan ditugu e itxegin Ez dugu itxegin zer egingo dugun hori, baina gaur itxa purka purka Vale, ba, eskerrik asko, txapu, ba, beraz hamen egin izten dugu elkarrizketa eta, bueno, da, da gombitean txulei, badereten ba, e, dukineek eta webunea bizititako eta bere denda bebai, fiziko ki, klaro, eta urrengo e, e, durungoko liburu asokan ba, liburu asoka alternatibua bebe, topauko zuela e, zenetan e, goitxan. Ba, eskerrik asko, txapu, eta kontaizue hirola erratiagaz e, gurur no, zuen denako. Eskerrik asko zuela bebai, da aurrera. aurrera. Aita samigal i uratako pasarritik altuan punt, adanpun taranpun a zosarra geuria jantzan da bilasto bixarduna lepoan artunda a ah, a ah. ah, go garrastar en ximellottako horri TXIKIEN sannenalkartea a tz sararan paragore a a a Landarack, Defendad Vitzagun, Porru, Landarack, Defendad Vitzagun, Porru, Landarack, Defendad Vitzagun. Zangatrakatana karra jantan Otzoa bimolintioten Azagari eksuari buskera Erbiek urunera aiten Zangatrakatana karra jantan Otzoa bimolintioten Azagari eksuari buskera Erbiek urunera aiten Eskinozakio taio Gari eskur Goyxean erretako bedarra, gantza bedar soro dire. Ai, ai, ai, anta bedar soro dire. Goyxean erretako bedarra, gantza bedar dire. Am, am. Zorginela minarik inoke, bago arlimozna ezke Antzineko kontuta bilurre gaur gohan dagoza iztute Zorginela minarik inoke, bago arlimozna ezku Antzineko kontuta bilurre gaur gohan dagoza iztute Aratzea lora barriek erneko du maie Erne tanesto ja kingo, adasarri tikes bada. Ai, ai, ai adasarretik diñaia adasarri tikes bada. Arantean lora barrie kerneko Diriki traukitin jarratada bil, pura matzen indarrez. ibilteko eguin bikota o betzarame zure parte. Diriki traukitin jarratada bel, gure ametzen ibiliteko eukinbiko dau zerramestu gure parte. Atzu kinengu baserien da 8in gauz euskalirian, Biharko torkisunik ez dago, begire gauzen artean, Nahii begire gausen artean biharko torkiuninik ez dago begire Gausen artean Baserritik Al dirala ki gutaugae etorkizuna baserritik euskal dirala ki un labura etorkizuna po ru landarat defendatizagu po ru Landarak defend ditzagu, Ru landarak defenditzagu Bo Ru landarak defend dititzagu Ru landarak defenna dittzegu! ba merenen, e, abesti honegaz e, gure izendotzaguin e, ba iraganeko barazki izen izan proiektu horren hasikeranen e, kortinilaren e, oroipena eta ba bueno homenaldi honegaz ba, Ba, gaurko saioa, gaurko lehenengo galbaia zarratiten dugu Gaurkoan dedetegaz e, Gusto ederra izen zan, eskerrak omarri eta eskerrak txapuri Eta bueno, inguruen egondan jente guztia saioa ikiko Eta, ba, bueno, itxoizue, urrengo galbaia saioari Beste barik, e, agur bero bat Guntan tololo Gego esperado Y condenado a no volver Y condenado a no volver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 Hor hauek otzegiak sentitzen ditudanean Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean Zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean Gorde ditudan zure lastanek, berriz astantzen hautenean Orduan idazten dut, hori da nire unea Horrelako uneak presoaren dira Esateko edo ez esateko Sentitzeko edo sentitzeari guzteko. Begiak irekitzeko edo izteko. Iraganak gogoratzeko edo ektorkizunarekin ametxe egiteko. Errealitate gordinaren aurrean, irudimena bizirik mantentzeko. Asperen egiteko edo arnasa hartzeko. Euskal Preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Horain hau, zure unea. Yara Mayavia, Villa Bonaco espetakik. voy a hacer